Розділ 20. На життя і смерть Двобої між ведмедями були явищем звичним і відбувалися за певним ритуалом. Втім... Ведмідь рідко вбивав іншого ведмедя. А якщо таке траплялося, то або внаслідок нещасного випадку, або коли один із ведмедів неправильно розумів знаки іншого, як це сталося з Йориком Бернісоном. Випадки навмисного вбивства, такі як із Йофором, що вбив свого батька, траплялися ще рідше. Проте час від часу виникали обставини, коли єдиним способом розв'язання суперечки був поєдинок на життя і смерть. Для таких двобоїв передбачався окремий церемоніал. Щойно Йофур оголосив про Йорика Бернісона І про поєдинок із ним місце для герців розчистили і розрівняли А з вогняних шахт прийшли зброярі перевірити Йофурлу броню Кожну заклепку оглянули, кожну ланку перевірили Кожну пластинку гарненько натерли дрібним піском Таку ж увагу приділили кігтям. Золотий манікюр зняли а кожен шестидюймовий пазур відполірували й ідеально нагострили. Ліра спостерігала за цим і не знаходила собі місця, бо Йорик, звісно, не мав такої уваги й догляду. Він двадцять години пробіг крижаною пустелею без їжі та відпочинку, ще, може, й забився під час аварії – а вона втягнула його в цей двобій, після того, як Йофор Рапнісон перевірив гостроту своїх пазурів на свіжо вбитому моржі, нарізаючи його шкуру смугами, як папір, а також силу своїх потужних ударів, на моржевому черепі, два удари, і той луснув, наче яйце. Ліра перепросила у Йофора і відійшла в бік поплакати. Навіть Пантелеймон, який зазвичай її підбадьорював, не мав для неї нічого втішного. Залишалося знову звернутися до алетіометра, і він повідомив, Йорик за годину буде тут. Прилад знову нагадав, щоб Ліра довіряла Йорикові, і... Це було важче прочитати, здавалось, навіть дорікнув їй за те, що вона двічі поставила те ж саме запитання. Тим часом чутка продвобій розлетілася серед ведмедів, і простір довкола майданчика став поступово заповнюватись. Можновладці посідали найкращі місця, був також Спеціальний сектор для ведмедиць, серед яких, певна річ, почесні місця мали дружини Йофура. Ліра дуже мало знала про ведмедиць, їй кортіло довідатися більше, але це був не надто сприятливий час для розпитувань. Вона стояла біля Йофура Рапнісона і спостерігала, як придворні особи хизувалися своїм статусом, Перед звичайними ведмедями Ліра намагалася зрозуміти, що означає той чи інший плюмаж, значок або жетон. Дехто з аристократів вона це помітила носив із собою маленького манекена, схожого на лялькового деймона Йофора, запобігаючи таким чином ласкам короля і наслідуючи загальну моду. Вона зловтішно посміхнулась. Йофур викинув свою ляльку. Вельможі губилися в думках, що робити зі своїми, викинути так само, вони більше не в моді, як їм поводитись. Ліра починала розуміти загальний настрій ведмежого двору. Вельможі не знали, хто вони такі. Йорик Бернісон був справжнім, цілісним, Самодостатнім ведмедем А вони блукали в тумані невпевненості І дивились то один на одного То на Йофора Рапнісона. А ще вони з гострою цікавістю позирали на неї Ліра скромно стояла поруч Йофора Щоразу опускаючи очі Коли якийсь ведмідь кидав на неї погляд Туман розвіявся Повітря було чисте, і це збіглося з коротким світлим проміжком доби, коли, за розрахунками ліри, мав з'явитися Йорик. Тремтячи, вона стояла на горбку спресованого снігу, вдивлялася у бліде небо і всім серцем прагнула побачити Раційні постаті, які забрали б її звідси, або освітлені сонцем широкі бульвари міста за Авророю, де вона могла б спокійно та безпечно гуляти, або сильні руки макости, які пахли кухнею і домівкою. Ліра відчула, що плаче. Сльози замерзали, не встигаючи скотитися з очей. Доводилося з болем їх віддирати. Вона була сильно налякана. Ведмеді ніколи не плачуть. Їм було невтямке, що з нею відбувалось. Це був суто людський процес, позбавлений для них сенсу. І, звісно, пантелеймон не міг її заспокоїти хоча вона весь час тримала руку в кишені, обіймала його тепле мишаче тільце, а він тикався носом їй у пальці. Поруч неї ковалі завершували роботу з бронею Йофора Рапнісона. Він височів, як залізна вежа, сяючи полірованою сталлю із золотом. Срібно-сірий шолом з глибокими очними прорізами закривав верхню частину голови. Живіт і груди захищала щільно припасована кольчуга. Побачивши це... Ліра зрозуміла, що зрадила Йорика Бернісона, бо в нього нічого такого не було. Його броня захищала тільки спину та боки. Вона дивилась на Йофора Ракнісона, такого могутнього й блискучого, і відчувала провину і страх. Даруйте ваша, Величнасте, несміливо, озвалась вона. Якщо ви пам'ятаєте, я просила вас. Її тремтячий голос, тонкий і слабенький, повис у повітрі. Йофу Ракнісон відірвав погляд від мішені, що її тримали перед ним три ведмеді, чекаючи удару бездоганно гострих кіхтів і повернув до неї величну голову. <звук> що? «Пам'ятаєте, я казала, що ліпше мені піти і поговорити спершу з Йориком Бернісоном?» Закінчити фразу вона не встигла. Рев із вартової вежі сповістив про появу Йорика. Усі відгукнулися радісним гарчанням. Будь ласка, палко, мовила Ліра, я обману його побачите. О, так. Так. Іди, іди і не дихни. Від люті й збудження він ледве міг говорити. Ліра пройшла через порожній і чистий майдан лишаючи сліди на снігу, і ведмеді розступилися, даючи їй дорогу. У просвіті між масивними тілами відкрився обрій, похмурий сірий. – Де Йорик? – Нікого нема, але… Вартова вежа висока, і охоронці бачили те, чого вона не могла розгледіти. Залишалося йти далі. Він побачив її перший. Почувся тупіти брязкіт, і у хмарі снігу перед нею став Йорек. Йореку, милий, я зробила жахливу річ. Ти маєш битися... «З Йофуром Ракнісоном, а ти не готовий! Ти втомлений і голодний, і твоя броня!» «Яку жахливу річ!» «Я сказала йому, що ти йдеш сюди, бо дізналася про це від читача символів, а Йофур шалено хоче бути таким самим, як людина, і мати Деймона, просто шалено, тож...» «Я обманула його, сказала, що я твій деймон, і хочу тебе зрадити і стати його деймоном, але для цього він має перемогти тебе у двобої, бо інакше, Йорику, дорогий, вони не дозволили б тобі з ним битися, вони хотіли спалити тебе вогнеметами, і не пустити сюди». Ти. Обманула Йофура Ракнісона? Так, я переконала його битися з тобою, а не вбивати як злочинця. Переможець стане королем ведмедів. Я була змушена піти на це, бо... Белаква, ні. «Ти, ліра, золоте слово!» – сказав ведмідь. «Битися з ним – це все, чого я хочу! Ходімо, маленький деймоне!» Вона дивилась на Йорика Бирнісона, на його броню, таку тонкуйко кострубату. І серце її ладне було вискочити з грудей від гордощів. Вони разом ішли до велетенського Йофорового палацу, Перед мурами якого лежав бойовий майданчик. Ведмеді юрмилися біля бійниць, в усіх вікнах виднілися білі морди, Масивні тіла оточили майданчик білою стіною З чорними цятками очей і носів. Найближчі розступилися, Даючи дорогу Йорику Бернісону І його Деймону. Всі погляди були спрямовані на них. Йорик наблизився до Йофура, а король спустився зі снігового горбка, і тепер вони стояли за кілька кроків один від одного. Ліра була до Йорика так близько, що відчувала його внутрішнє тремтіння, немов вібрацію величезної динамо-машини, що виробляє потужну анбаричну енергію. Торкнулася його шиї за краєм шолома і мовила. «Бийся сміливо, милий Йорику, ти справжній король, а не він, він ніщо. І відійшла назад. «Ведмеді!» – заревів Йорик Бирнісон. Луна відбилася від мурів палацу та сполохала птахів із гнізд. Йорек казав далі, «Слухайте умови цього поєдинку. Якщо Йофур Ракнісон уб'є мене, то буде королем ведмедів до віку, і ніхто не матиме, права зазіхати на його трон. Якщо я вб'ю Йофура Ракнісона, то я стану вашим королем. Першим моїм наказом буде зрівняти з землею цей палац це напахчене кишло блазенства і показного близьку і пожбурити все золото й мармур у море. Залізо – метал ведмедів, золото – ні. Йофур Ракнісон загидив свальбарт. Я прийшов сюди очистити його». Йофуре Ратнісоне, я викликаю тебе на герць. Йофур Ратнісон стрибнув уперед, наче не міг устояти на місці. Ведмеді ревнув він у відповідь. «Йорек бернісон прийшов за моїм наказом. Я викликав його сюди. «Я визначаю умови цього двобою, і вони такі! Якщо я вб'ю Йорика Бирнісона, його тіло розшматують і кинуть скельним почварам, голову його почеплять на вежі мого палацу». Пам'ять про нього зникне назавжди. Хто вимовить його ім'я, вчинич страшний злочин. Він казав далі, потім знову казав Йорек. Це була формула, ритуал що його незмінно дотримувались. Ліра спостерігала за обома і бачила, які вони різні. З одного боку Йофур, блискучий і могутній, невичерпний у здоров'ї та силі, чудово озброєний і захищений, і спишним виглядом короля з іншого Йорик, менший на вигляд, хоча вона ніколи не могла уявити, що він може бути меншим, значно гірше екіпірований. Броня помята і іржава. Але його броня це його душа. Він змайстрував її сам, вона була його продовженням. Він і броня одне ціле. А от Йофорові замало було броні, він хотів мати душу. Його щось непокоїло, а Йорек почувався... Впевнено. Решта глядачів так само дивилася і порівнювала. Йорик і Йофур були не просто два ведмеді. Тут зійшлися два протилежні способи життя. Дві майбутності, дві долі. Йофур вів їх в одному напрямку, а Йорик прагнув вести зовсім в іншому і зараз одне майбутнє мало згорнутися назавжди, а друге розгортатися далі. Розпочалася друга фаза ритуального герцю. Ведмеді неспокійно ходили по снігу, похитували головами. Всі завмерли, всі стежили за ними врешті-решт супротивники зупинились. Між ними лежав увесь бойовий майданчик. Вони мовчки дивилися один на одного. І враз із ревом, збиваючи сніг, вони одночасно рванули з місця як дві величезні брили, що лежать на сусідніх вершинах і скинуті землетрусом, котяться гірськими схилами, набираючи швидкості, перестрибуючи через розколений, розбиваючи дерева на скіпки, аж поки не вріжуться одна в одну і не розлетяться на порох і уламки, так зіткнулися два ведмеді. Гуркіт луною відбився від мурів і розлетівся в непорушному повітрі. Та на відміну від брил, вони не розсипались на уламки. Вони відлетіли один від одного, і першим підвівся Йорик. Розгорнувшись пружиною, він стрибнув на Йофура. В того броня зігнулась від зіткнення і заважала підвестися. Йорик вдарив у вразливе місце на шиї. Шкребонув біле хутро, зачепив кігтями шолом супротивника і рвонув уперед. Відчувши небезпеку, Йофур загарчав і струсонув усім тілом, так само, як Йорик тоді, коли виліз із води і розтрушував на всі бризки. Йорик відлетів, і Йофур із залізним скреготом підвівся на весь ріст, Розпрямивши пластини одним ручким рухом, тоді лавиною обрушився на Йорика, який намагався звестися. Цей страшний напад забив лірі дух, земля задрижала під нею. Як Йорик зможе таке витримати? Він лежав лапами до гори і не міг перевернутися, а Йофур вчепився зубами йому біля горла. Бризнули краплі гарячої крові. Одна краплина впала Лірі на хутро. Вона притисла її долонею, наче символ любові. Одначе пазурі задніх лап Йорика зачепилися за пластини Йофорової кольчуги і рванули вниз. Вона розпалася на дві частини. Йофур відскочив подивитися на заподіяну шкоду, і Йорик знову звівся на лапи. Якусь мить. Ведмеді стояли і переводили дихання. Йофорові заважала кольчуга. Із захисту вона перетворилась на перешкоду, закріплена внизу, волочилася за задніми лапами. Але Йорику було ще сутужніше. Із рани на шиї цебеніла кров, і він важко дихав. А проте стрибнув на Йофура раніше, ніж той устиг виплутатися з брязкучої кольчуги, збив його з лап і метнувся до шиї противника. Йофур відкинув Йорика, і вони знову зійшлися. Два вихори снігу, аж важко було зрозуміти, хто є хто і чиє зверху. Ліра затамувала дихання, стиснула кулаки до болю. Їй здалося, що Йофур поранив Йорика в живіт, але, мабуть, це було не так, бо вже замить, коли розійшлася хмара снігу, обидва ведмеді стояли один проти одного, немов боксери, і Йорик гатив Йофура могутніми лапами по голові, а Йофур відповідав йому – такими ж самими страшними ударами. Ліра здригалася від сили цих ударів, ніби два гіганти лупили один одного замашними молотами, і кожен молот мав зо п'ять сталевих гостряків. Залізо гупало об залізо, зуби клацали об зуби, дихання хрипко рвалося з пащ, лапи топтали сніг. На кілька кроків довкола він був забризканий кров'ю і перетворився на червоне місиво. Йофорова броня була в жалюгідному стані, пластини вирвані й покручені. Позолота злетіла або була рясно змащена кров'ю, а шолом взагалі загубився. Йорикова броня мала значно кращий вигляд. Пом'ята, але ціла, вона витримала страшні удари залізного молота і відбила напади страшних шестидюймових пазурів. Одначе Йофур переважав Йорика силою і вагою, а Йорик був утомлений, голодний і втратив багато крові. Він мав рани на череві, на двох передніх лапах і на шиї, тоді як у Йофура кров сочилася лише з нижньої щелепи. Лірі так хотілося допомогти своєму другові, але що вона могла зробити? А Йорикові і справді було сутужно. Він накульгував. Кожен раз, коли ставив ліву передню лапу на сніг, було видно, що вона ледве витримує його вагу. Він не бив нею. А права лапа була значно слабша порівняно з тими ударами, що були кілька хвилин тому, її удари скидалися на легке поплескування. Йофур це помітив. Він став дражнити Йорика, називати його криволапим боязким щеням, з дохляком і ржавим та іншими образливими назвиськами, щоразу завдаючи йому. Ударів то з лівого, то з правого боку, тих ударів, на які Йорик не міг відповісти. Він мусив помалу, крок за кроком, заткувати і низько згинатися під зливою ударів короля. Ліра плакала. Її любий, її хоробрий, її безстрашний захисник гинув у неї на очах. Але відвести погляд від нього було б зрадою, якщо він раптом озирнеться, то має побачити її осяйні очі і в них любов і віру, а не обличчя спотворене страхом або малодушно обернуті плечі. Тож вона дивилася, але сльози їй заважали, та й навряд чи вона могла б розгледіти Йофур принаймні не бачив, бо Йорек заткував лише для того, щоб намацати тверде опертя і відштовхнутися від нього, а безпомічна ліва лапа насправді відпочивала і набиралася сили, неможливо перехитрувати ведмедя. Але, за словами Ліри, Йофур не хотів бути ведмедем, він хотів бути людиною. І Йорек вирішив його перехитрувати. Нарешті він знайшов те, що так шукав – камінь, що глибоко вмерз в землю. Він оперся на нього, напружився. І чекав слушного моменту. Момент настав, коли йофур звівся на задні лапи, тріумфально зарвів і глузливо підставив морду під нібито слабку ліву лапу йорика. Йорик блискавкою кинувся вперед, неначе хвиля що накопичує свою силу за сотні миль в океані, виявляє її легеньким виром у глибокій воді, а проте, досягнувши мілководдя, здіймається високо в небо і, жахаючи мешканців суші, обрушується на берег з усією непереборною потужністю. Так і Йорик Бирнісон налетів на ворога, відштовхнувшись і вдаривши могутньою лівою лапою у незахищену щелепу Йофура Ратнісона. Удар був жахливий Він відбив, немов відрізав нижню щелепу супротивника І вона відлетіла на багато ярдів Розбризкуючи на сніг багряні краплі крові Червоний язик Йофура вивелився і повис Король ведмедів умить став безголосим, беззубим, безпорадним. Йорик тільки цього й чекав, він рванувся вперед і вп'явся зубами Йофурові в горло, і трусив, і мотав ним туди, сюди, б'ючи величезним тілом об землю, так, наче Йофур був тюленем. Потім ще раз смикнув головою вгору. І життя Йофура Ракнісона відлетіло. Залишився ще один ритуал. Йорик розпанахав незахищені тепер груди мертвого короля, розсунув хутро, оголивши ребра, не мов шпангоути перевернутого судна, Сягнув лапою в грудну клітку, вирвав звідти Йофорове серце, криваве й паруюче, і з'їв його на очах у Йофорових підданців. Розітнувся гучний багатоголосий крик, знялася тиснява, ведмеді кинулися вітати переможця. Голос Йрека Бирнісона ремотів над юрбою. «Ведмеді, хто ваш король?» І гуркотом штормового прибою пролунало у відповідь «Йорек сон". Ведмеді знали, що робити далі. Усі значки, пояси, діадеми були вмить зірвані, презирливо втоптані в сніг і забуті. Вони були ведмеді Йорика. Правдиві ведмеді, а не роздвоєні неповноцінні недолюдки. Усі рванули до палацу і заходилися скидати мармурові брили, розхитувати кам'яні парапети і жбурляти на пірс кам'яні блоки. Йорик не звертав на них уваги та розстебнув броню, аби дістатися ран. Ліра підбігла, тупнула ніжкою по червоному замерзлому снігу і гукнула ведмедям, щоб вони припинили руйнувати палац, бо там, всередині, в'язні. Ті не почули, але Йорик почув, і коли він заревів, усі зупинились. "Ув'язнені люди?" перепитав Йорик. "Так, Йофор Ракнісон замкнув їх у підземеллі". Треба, щоб вони спершу вийшли, бо їх завалить уламками. Йорик проревів невідкладні накази, і кілька ведмедів побігли звільняти в'язнів. «Дозволь, я допоможу тобі», – сказала йому Ліра. «Я хочу глянути, як серйозно тебе поранено. Йорику, милий, якби ж тут були хоч якісь бинти у тебе такий...» Поріз на череві. Один із ведмедів поклав біля Йрикових лап жмут цупкої зеленої рослини, густо вкритої інеєм. Кровоспинний мох, мовив Йорик. Ліро, приклади його до ран і насип трохи снігу, аби примерзло. Ведмедям він не дозволив за собою доглядати. До того ж у Ліри були спритні руки, і вона дуже хотіла допомогти. Дівчинка схилилась над величезним звіром, прикладала мох, засипала снігом. Незабаром її рукавиці були просякнуті кров'ю, але вона закрила всі рани. Оцей час в'язні з десяток людей, тремтячи, мружачись, і, збившись докупи, вийшли з палацу. Розмовляти з професором немає сенсу, подумала Ліра. Бідолаха геть з'їхав з глузду. Їй хотілося знати, хто інший в язні, але було багато невідкладних справ. Та й ніякого було відволікати Йорика, який вигукував накази і посилав ведмедів то туди, то сюди, але вона... Хвилювалась за Роджера, за ліс Корзбі, за відьом, була голодна і знесилена, тож вирішила нікому не заважати. Примостилась у тихому кутку майданчика, Пантелеймон, прибравши форму горностая, вкрив їй шию і нагорнула на себе снігу, як це робили ведмеді, і заснула. Хтось штовхнув її в ногу, і незнайомий ведмежий голос промовив. «Ліро, золоте слово! Король чекає на тебе!» Дівчинка прокинулась, ледве жива від холоду, і не могла розплющити очей, бо повіки примерзли. Але пантелеймон полизав їх, крига на віях розтанула – і вона побачила молодого ведмедя, що схилився над нею при місяця. Двічі спробувала підвестися, і обидва рази впала. – Сідай на мене, – сказав ведмідь, присів, підставив їй широку спину, і вона вхопилася за хутро, а він повіз її до яру, куди зійшлися ведмеді. Із юрби назустріч вибігла мала постать. А чийсь Деймон підскочив привітатися з пантелеймоном. «Роджер!» – вигукнула Ліра. «Йорек залишив мене тут, серед снігу, а сам пішов визволяти тебе. Ми випали з кулі, Ліро. Після того, як тебе загубили, нас понесло далеко-далеко. А потім містер Скорсбі випустив трохи газу, і ми врізалися вгору і покотилися по такому схилу, що ти не уявляєш». «Гадки не маю, де тепер містер Скорсбі та відьми? Залишилися тільки ми з Йориком. Він одразу пішов шукати тебе. Мені розповіли про двобій». Ліра розвернулася довкола. Під наглядом старого ведмедя, звільнені в'язні, будували собі прихисток із колод і шматків брезенту. Схоже, вони були втішені роботою. Один чоловік бив по кременю, розпалював вогнище. «Ось їжа!» – сказав молодий ведмідь. На снігу лежав свіжовбитий тюлень. Ведмідь розпанахав його пазурами і показав лірі нирки. Вона покуштувала. Виявилося, що це делікатес теплий, м'який і неймовірно смачний. «І сала поїж», – сказав ведмідь і відірвав для неї шматочок. На смак воно було, як вершки із ліщиною. Роджер спершу вагався, а тоді і сам скуштував. Вони жадібно їли, і за кілька хвилин ліра остаточно прокинулась і стала зігріватися. Витерши рота, вона пошукала очима Йорека, але його ніде не було. «Йорек Бирнісон бесідує з радниками», – сказав молодий ведмідь. «Він хотів поговорити з тобою, коли ти поїси. Іди за мною». Він повів їх на засніжене узвища, де ведмеді зводили стіни з льодових брил. Йорек Сидів у центрі гурту ведмедів-старішин і підвівся її привітати. «Ліро золоте слово», – озвався він, – «ходи, послухай нашу бесіду». Він не пояснив її появи іншим ведмедям, а може вони вже знали про неї, бо одразу звільнили місце – і поставилися, як до королеви. Вона пишалася неймовірно сидіти поруч зі своїм другом Йориком Бирнісоном під переливною завісою Аврори і бути почесною гостею на раді ведмедів. Як виявилося, панування Йофера Ракнісона було для них жахіттям. Дехто вважав, це наслідком упливу місіс Колтер, яка відвідала Свальбарт ще перед вигнанням Йорека, хоча Йорек про це нічого не знав, і привезла Йофорові багато подарунків. «Вона дала йому якогось зілля», – сказав один ведмідь. «Він таємно підсипав того зілля Гялморові, Д'ялмурсону» і той геть позбувся глузду. «Г'ялмур, г'ялмурсон, – здогадалася Ліра, – це був той самий ведмідь, за вбивство якого Йорика вигнали зі свальбарда. Отже, місіс Колтер і тут відзначилась. Проте було ще дещо. «Є людські закони» які не дозволяють робити певних речей, що їх вона планувала. Але людські закони не діють на Свальбарді. Вона хотіла побудувати ще одну станцію, таку ж як Болвангар, тільки гіршу. І Йофур дозволив би їй це зробити, попри всі звичаї ведмедів. Бо люди відвідували свальбарт або були ув'язнені на ньому, але ніколи не жили і не працювали тут. Поступово вона збиралася збільшити свою владу над Йофором, а його владу над нами. Ми мали бути в неї на побігеньках і охороняти те неподобство, яке вона планувала запровадити. Усе це... Розповів їм старий ведмідь на ім'я Сорен Ейсарсон Радник, який зазнав переслідувань за часів владування Йофора Ратнісона. «Ліро, що вона робить тепер?» – запитав Йорик «Що вона вчинить, коли довідається про смерть Йофора?» Ліра дістала алетіометр Світла було замало, і Йорик наказав принести смолоскип. «А що з містером скорзьбі? поцікавилась дівчинка. Поки вони чекали. І з відьмами? «На відьом напав ворожий відьомський клан. Я не знаю, чи служить він діторізам, але їх було безліч. Вони патрулювали в небі й атакували нас». «Що сталося з Серафіною Пеккалою, я не бачив. Щодо ліс Корзбі, то куля різко злетіла вгору, коли ми з хлопчиком випали з неї. Але читач символів усе тобі розповість». Ведмідь привіз сани, на яких стояв казан із червоним жаром. Взявши смолисту гілку, він струмив її в казан і трохи поворушив. Гілка вмить спалахнула – при її світлі Ліра повернула стрілки Алетіометра і запитала про ліс Корсбі. Алетіометр показав, що Техасець і досі в небі, що вітри несуть його в бік нової земли, що він неушкоджений вирвався з лап скельних почвар і відбився від ворожих відьом. Ліра переповіла це Йорику, той задоволено кивнув головою. «Якщо він в небі...» то з ним усе гаразд, – зауважив ведмідь. А, місіс Колтер? Відповідь була заплутана. Стрілка переходила від символу до символу в такій складній послідовності, що Ліра замислилась надовго. Ведмедів брала цікавість, але їх стримувала повага до Йорика Бернісона і його повага до Ліри тож дівчинка на них не зважала і знову поринула в транс. Гра символів виявилася тривожною. Він показує, вона дізналася, що ми тут, і спорядила вантажний дирижабль, обладнаний кулеметами. Гадаю, йдеться про них. І вони летять на свальбард просто зараз. Вона ще не знає про смерть Йофора Ракнісона, але невдовзі довідається, бо... А, так, бо їй повідомлять відьми, а відьмам розкажуть скельні почвари. Отже, Йорику в небі над Свальбардом повно шпигунів, вона летить сюди, нібито... На допомогу Йофорові Ракнісону, а насправді хоче позбавити його влади. Полк тартар пливе сюди морем і прибуде за кілька днів. Вона якомога швидше вирушить до лорда Азріеля і спробує вбити його, тому що. А тепер зрозуміло, Йорику, це те, чого я не могла втямити раніше. Вона хоче вбити лорда Азріеля, бо знає його наміри, боїться їх і хоче втілити їх сама, швидше за нього. Мабуть, йдеться про місто в небі. Так, вона хоче дістатися туди першою, а ще він показує... Вона схилилася над інструментом і зосередила всю увагу на стрілці, яка стрибала то в один, то в другий бік. Стрілка рухалася занадто швидко. За нею неможливо було простежити. Роджер, визираючи за плеча ліри, не бачив, щоб вона зупинялась. Був якийсь невловимий діалог між ліриними пальцями і довгою стрілкою. Діалог – Незрозумілою мовою, якою лебонь розмовляла Аврора. «Так», – нарешті мовила дівчинка, поклавши прилад на коліно, кліпнувши очима і зітхнувши після напруженої роботи. «Тепер я розумію, що він показує. Місіс Колтер знову женеться за мною. Їм треба щось цінне – «Що в мене є? Бойлордові Азріелю це треба так само. Вони потребують це для... для експерименту або що». Дівчинка замовкла і перевела дух. Щось непокоїло її, та вона не знала, що саме. Вона була впевнена, цей важливий предмет – алетіометр – Бо саме його місіс Колтер хотіла в неї забрати. Та й що би ще це могло бути? А все-таки це був не він. Але Тіометр умів себе позначати. А цього разу позначання не було. «Я гадаю, що це Алетіометр», – понуро мовила Ліра. «Це...» «Єдине, що мені спадає на думку, я маю передати його лордові Азріелю, поки він не потрапив до рук місіс Колтер. Якщо він до неї потрапить, ми всі помремо». Вона сказала це і відчула таке виснаження, таку спустошеність і тугу, що смерть здалася їй порятунком. Але приклад Йорика – не дозволяв піддатися цьому настрою. Дівчинка заховала алетіометр і випросталась. «А як далеко від нас, місіс Колтер?» – уточнив Йорик. «Кілька годин шляху. Треба віддати алетіометр лордові Азріелю якнайшвидше». «Я піду з тобою», – сказав Йорик. «Ліра». Не сперечалась Поки Йорик віддавав накази І формував супровідний Збройний загін Вона сиділа непорушно Збиралась на силі Щось дуже важливе Вислизнуло Від неї під час Останнього читання Вона відчувала це Заплющила очі І заснула Та незабаром її Розбудили, час було вирушати в путь.